Гідна кара. Нещодавно йшов дощ, але він уже скінчився. Бруківка на площі маршалів починала висихати, її камені були світлі по краях і темні від вологи посередині. Промінчик водянистого сонця, що нарешті пробився крізь мари, виблискував на яскравому металі ланцюгів, які звисали з каркаса на лезах, гаках і обценьках на підставці для інструментів. Погода для цього гадає чудова. Подія має вийти неабиякою. Якщо, звісно, вас не звати Тулкіс, тоді її краще було би пропустити. Глядачі, безумовно, чекали на щось захопливе. Широка площа була повна їхніх теревенів, потужної суміші захвату та гніву, щастя і ненависті. Публічний простір був заповнений вщерть і заповнювався далі, але тут, у відгороженому місці для урядовців, просто перед дешафотом, що добре охоронялося, місця було більш ніж удосталь. Видатним і достойним, зрештою, має бути видно найкраще. Із-за пліч людей у ряду перед собою він бачив стільці, на яких сиділи члени закритої ради. Ставши на вшпиньки, а на цю дію він наважувався не надто часто, він міг краєчком ока побачити пишне біле волосся архілектора, яке елегантно ворушив вітерець. Він позирнув у бік на арді. Вона похмуро дивилася на ешафот, пожовуючи нижню губу. «Подумайте тільки. Були часи, коли я водив дівчат до найвишуканіших закладів у місті, до садів на солод, на пагорбі, на концерти до зали шепоту, або ж, звичайно, просто до своїх апартаментів, якщо вважав, що можу з цим уборотись. А тепер я вожу їх на страти». Він відчув, що ледь-ледь помітно всміхається кутиком рота. «Ах, що ж, усе змінюється». «Як це робитимуть?» – запитала вона його. Його повісять і спорожнять. «Що?» Його піднімуть на ланцюгах, якими спутають йому зап'язки та шию. Не досить туго, щоб задушити його до смерті. Тоді його розітнуть клинком і поступово випатрають. Його нутрищі продемонструють глядачам». Вона ковтнула. «Він буде живий?» «Можливо. Важко сказати. Залежить від того, чи виконують кати свою роботу, як годиться». Хай там як, довго він не проживе. А як інакше, без кишок? Здається, це занадто. Так і треба. Це була найдикіша страта, яку вигадали наші предки. Спеціально для тих, хто спробує заподіяти шкоду особі королівської крові. Її, наскільки я знаю, не застосовували вже років з 80. Ось чому тут така юрба. Глухта та знизав плечима. Це цікаво, але на страту завжди приходить багато глядачів. Люди обожнюють дивитися на смерть. Це нагадує їм, що хоч якими жалюгідними, якими нікчемними, якими жахливими стають їхні життя, у них принаймні є життя. Відчувши дотик до плеча, Глокта небезболю озирнувся і побачив, що просто позаду нього зависло сховане за маскою обличчя Северарда. Я розібрався з цією загадкою, о, тією загадкою Вітарі. Хе, і що? Северат підозріливо перевів очі на Арді, а тоді нахилився вперед і зашепотів локтя на вухо. Я пройшов за нею до будинку за голтовою лукою біля тамтешнього ринку. Знаю таки, і що. Я зазирнув туди у вікно. глокта підняв борову. Тобі це подобається, еж? Що там було? Діде. Діти. Діти? пробурмотів глокта. Троє малих дітей двоє дівчаток і хлопчик. Як гадаєте, якого кольору у них було волосся? Не може бути. Часом не полум'яно-рудого. До стоту, як у їхньої матері. У неї є діти? Глокта задумливо облизав ясно. Хто б міг подумати? Знаю. Я думав, у тієї сучки замість піхви Крижина. Це пояснює, чому їй так кортіло повернутися з півдня. На неї весь цей час чекали троє малих. Материнський інстинкт. Страшенно зворушливо. Він витер вологу під лівим оком, яке защепало. «Молодець, Северарде, це може стати в пригоді. А як щодо іншої таємниці? З бринцевим охоронцем?» Северард на мить підняв маску і почухав під нею, збентежено роззираючись довкола. «Це ж дивне, я спробував, але, схоже, він зник». «Зник?» «Я поговорив з його рідними, в вони бачили його напередодні загибелі принца». Локта насупався. Напередодні. Але ж він був там, я його бачив. Знайди Фроста і Вітарі теж. Роздобуть мені список усіх, хто тієї ночі був у палаці. Усіх лордів, усіх слуг, усіх вояків. Я дізнаюся правду про це. Так чи інакше. Це амсульт не казав? Локта різко розвернувся довкола. Він мені цього не забороняв. Просто зроби це. Северат щось пробурмотів, але його слова загубилися в гамарі натовпу, що раптом здійнявся хвилею сердитих насмішок. Тулкіса виводили на ешафот. Він човгав уперед, а на щиколотках у нього дзвякали ланцюги. Він не плакав і не вив, а також не кричав на знак непокори. Він просто здавався замученим, смутним і зболеним. У нього були невеликі сенсі на обличчі, вервички яскраво-червоних плям на руках, і на ногах, і на грудях. Неможливо користуватися розжареними голками, не лишаючи слідів, але ж він, зважаючи на обставини, має добрий вигляд. Він був голий, якщо не брати до уваги пов'язане на тілі ганчерки. Це так щадять делікатні почуття присутніх дам. Дивитися, як із чоловіка вивалюється нутрощі, чудова розвага, а от побачити його прутинь уже було б непристойно. До Ішафоту спершу підійшов писар і почав зачитувати ім'я в'язня. Висунути йому звинувачення, умови його зізнання та покарання, та навіть із такої відстані його було практично нечутно через понуре бурмотіння глядачів, що раз у раз перемежалося лютими криками. Глокта скривився і поволі поворушив ногою вперед-назад, намагаючись розслабити зсудомлені м'язи. Кати в масках вийшли вперед і схопили в'язня, рухаючись обережно та вправно. Натягнули посланцеві на голову чорний мішок і замкнули кайдани у нього на шиї, зап'ястках і щиколотках. Глокта бачив, як ворушиться туди-сюди мішковина перед його ротом. «Останній відчайдушний подих. Він зараз молиться, лається і лютує. Хто його знає? І що це може змінити?» Вони підняли його в повітря і розтягнули на рамі. Більша частина його ваги припала на руки, на нашийник припало достатньо, щоб його придушити, але замало, щоб убити. Він, звісно, трохи попручався. «Це цілком природньо». Тваринне прагнення лізти, борсатись, випручуватись і вільно дихати. Інстинкт, якому неможливо опиратись». Один із котів пішов до стійки, витягнув важкий клинок і театрально продемонстрував його глядачам. На його лезі ненадовго зблиснуло скупе сонце. Він повернувся спиною до глядачів і почав різати. Глядачі замовкли. Запала майже мертва тиша. Лише раз у раз лунав стишений шепіт. Ця кара не терпіла вигуків. Ця кара вимагала захопленого мовчання. На цю кару могла бути лише одна реакція – нажаханий, зачудований погляд. «Такий її задум!» Тож була тільки тиша та ще, може, мокре булькання в'язневого дихання. «Тому що кричати в нашийнику неможливо!» «Як на мене гідна кара!» – прошепотіла Арді, дивлячись, як із тіла посла вислизають скривавлені кишки. «Для вбивці принца Глокта схилив голову і прошепотів їй на вухо. «Я досить упевнений у тому, що він нікого не вбив. Підозрюю, що його єдина провина в тому, що він відважна людина, яка прийшла до нас, сказала правду та простягнула руку меру». У неї округлились очі. «Тоді на що його вішати?» «Було вбита кронпринца. Когось треба повісити». «Але хто насправді вбив Рейнолта?» Хтось, хто не бажає миру між Гуркулом і Союзом, хтось, хто бажає, щоб війна між нами наростала, ширилася і ніколи не кінчалася. Хто може бажати такого? Лохто замовчав. А й справді хто? Захоплюватися тим Фелов не обов'язково, та він безумовно вміє вибирати добрі стільці. Глокта зітхнувши, влаштувався на м'якій оббивці, витягнув ноги до вогню і покрутив з болілими щеколадками чоколадками кістками. Арді, схоже, було не так затишно. Утім, вранішня розвага була аж ніяк не втішним видовищем. Вона стояла в задумі і насуплено виглядала з вікна, збентежено смикаючи рукою пасма волосся. Мені треба випити. Вона підійшла до шафи, відчинила її і дістала пляшку такелих. Зупинилася і озирнулася. «Ви що, не будете мені казати, що для цього дещо зарана?» Голок та знайзав плечима. «Ви самі знаєте, котра зараз година!» «Мені треба щось випити після того...» «То випийте. Вам не треба переді мною виправдовуватись! Я ж не ваш брат!» Вона ручко повернула голову і суворо на нього глянула. Відкрила рота, наче збираючись щось сказати, а тоді сердито заховала пляшку та і різко зачинила дверця та шафи. «Ви раді?» Він знизав плечима. «Якщо ви вже спитали, то я дуже близький до цього». Арді гепнулася на стілець навпроти нього і роздратовано подивилася на свій черевик. «А що буде тепер?» «Тепер? Тепер ми з нічів я потішимо одне одного годинку дотепними спостереженнями, а потім прогуляємось у місто». Він скривився. «Звісно, по волі. Далі, можливо, пізній обід. Я думав про...» «Я мала на увазі успадкування». «Ага!» – пробурмотів локта. «Оце!» Він потягнувся назад, переклав подушку в зручніше положення, а тоді, задоволено гмикнувши, витягнувся ще більше. «Сидячи в цій теплій, затишній кімнаті, в такому симпатичному та приємному товаристві, майже можна було вдавати, ніби життя ще не скінчилося». Продовжив він мало не з усмішкою на обличчі. «Буде голосування у відкритій раді!» Тобто, я не сумніваюся, буде розгул шантажу, хабарництва, корупції та зради, свято домовленості і розірвання союзів, інтриг і вбивств, веселий танок обману, підтасовок, загроз і обіцянок. Це триватиме до смерті короля. А далі буде голосування у відкритій раді. Гарді криво всміхнулася. Навіть доньки просто людині вкажуть, що король не може прожити довго. «Ну-ну», – підняв брови Глокта. «Коли щось починають говорити доньки просто людині, стає зрозуміло, що це швидше за все так». «І хто фаворити?» «Може, це ви мені скажете, хто фаворити?» «Ну, гаразд, скажу». Вона відкинулася назад, задумливо потираючи підборіддя кінчиком пальця. «Звісно, Брок». «Звісно». «Тоді, мабуть, Березін, Хюген та Ішер». Глокта кивнув. «А вона не дурна. Це велика четвірка. А хто ще, на ваш погляд?» «Мід, гадаю, втратив свої шанси, програвши північанам. Як щодо Скалда, лорд-губернатора Старикланду?» «Дуже добре. Шанси в нього, мабуть, невеликі, але він би опинився у списку». «А якщо мідерландські кандидати досить сильно розпорушать голоси?» «Хто його знає, щоб могло статися?» Вони намить усміхнулися одне одному. «Наразі це, правду кажучи, міг бубути хто завгодно», – промовив він. «А ще могли б розглянути кандидатури будь-яких незаконних дітей короля». «Яких-яких? Беззаконних? А такі є?» – Глокта підняв брову. «Гадаю, я міг би назвати двійко таких». Вона засміялась, і він привітав себе з цим. «Звісно, як завжди є чутки. Кармідан Рот, ви про неї чули?» Придворна дама, що вважалася неймовірною красунею. Колись, багато років тому, вона була неабиякою фавориткою короля. Вона раптом зникла, а згодом казали, що вона померла. Можливо, під час пологів, але хто його зна. Люди убожнюють пліткувати, а прекрасні молоді жінки час від часу помирають, так і не народивши королівського бастарда. О, справді-справді, Арді замахала віями та вдала, ніби падає непритомно. «Ми, безперечно, народ хворобливий». «Так, так, моя Люба, це наче якесь прокляття. Я щодня дякую долі за те, що мене від цього вилікували». Він без її їй усміхнувся. «Члени відкритої ради стікаються до міста десятками, і я припускаю, що багато хто з них іще ніколи в житті не заходив до осередку лордів. Вони відчувають запах влади і хочуть до неї долучитися». Хочуть здобути щось із цього, поки щось можна здобути. Цілком можливо, це буде єдиний випадок за десять поколінь, коли шляхті випадає нагода ухвалити справжнє рішення. За те яке рішення? пробурмотіла Арді, хитаючи головою. Справді, перегони можуть стати тривалими, а конкуренція на найперших позиціях буде шаленою, якщо не сказати смертельною. Мені б не хотілося відкидати можливість того, що в останню мить з'явиться якась людина з вулиці, людина без ворогів, компромісний кандидат. Як щодо закритої ради? Її членам, звісно, заборонено висуватися, щоб забезпечити незаангажованість. Він пирхнув незаангажованість. Вони пристрасно хочуть нав'язати країні якогось нікчему. Людину, якою вони зможуть порядкувати та маніпулювати, щоб і далі спокійно займатися своїми особицями. Такий кандидат є? Підходить усякий, хто має голос, тож теоретично їх сотні. Але закрита рада, звісно, не може визначитись, і тому її члени без жодної гідності бігають за сильнішими кандидатами, міняючи сторони день у день, сподіваючись забезпечити собі майбутнє та всіляка намагаючись залишитися на посадах. Влада так швидко перейшла від них до шляхтичів, що в них крутяться голови. І деякі з цих голів так чи інакше покотяться, можете не сумніватись». «Як ви думаєте, чи покотиться ваша голова?» – запитала Арді, дивлячись на нього із питавних брів. Глокта поволі облизав ясно. «Якщо покотиться голова Сульта, моя цілком може стати наступною». «Сподіваюся, цього не буде. Ви були добрі до мене. Добріше за всіх інших. Добріше, ніж я заслужила». Зараз вона зображала цілковиту відвертість, і глокта вже бачив, як вона застосовує цей трюк, та все ж він дивовижно обзброював. Дурниці, пробурмотів локта, крутячи плечима на стільці, він раптом зніяковів. Доброта, чесність, затишні вітальні. Полковник глокта знав би, що тут сказати, але я тут чужий. Коли він іще думав, що сказати, у передпокою відлунив різкий стук. «Ви на когось чекаєте?» «На кого мені чекати? Всі мої знайомі тут, у цій квартирі». Коли парадні двері відчинилися, Глокта напружено прислухався та не почув нічого, крім нерозбірливого бурмотіння. Повернулася дверна ручка і в кімнату просунула голову покоївка. «Перепрошую, та до очільника прийшов відвідувач?» «Хто?» – різко запитав Глокта. «Северард зі звісткою про охоронця принца Рейнолта». «Вітарі з якимось посланням від архілектора? Якась нова проблема, що потребує вирішення? Якийсь новий набір запитань, які треба озвучити?» «Він каже, що його прізвище Мотіс?» Глокта відчув, як засіпався весь лівий бік його обличчя. «Мотіс!» Він уже досить давно про нього не думав. Але тепер у нього перед очима негайно з'явився образ худорлявого банкіра, що охайним точним рухом простягнув квитанцію Глокті на підпис. Квітанцію на мільйон марок у подарунок. Можливо, в майбутньому до вас прийде представник банківського дому Валент і Балк з вимогою про послуги. Арді насуплено дивилася на нього. Щось не так? Ні, нічого, прохрипів він, стараючись, щоб його голос не видавався здушеним. Давній партнер, ви не могли б залишити мене на хвильку в кімнаті? Мені треба поговорити з цим джентльменом. Звісно, вона підвелася і пішла до дверей, а за нею зашурхотіла по килиму сукня. На півдорозі вона зупинилася і озирнулася через плече, закусивши губу. Підійшла до шафки, відчинила її і витягнула пляшку й келих, знизала плечима. Мені щось треба. Нам усім треба, хіба ні? прошепотів глок та її в спину, коли вона вийшла. За мить у двері ввійшов Мотіс. Ті самі гострі кістки в обличчя, ті самі холодні, глибоко посаджені очі. Зате в його поведінці дещо змінилося. З'явилося певне збентеження. Може, певна тривожність? О, такої, містер Мотіс, яка честь для мене. Майже нестерпна честь. Можете обійтися без люб'язності очільнику? Його голос був пронизливий і рипливий, як іржаві петлі. У мене немає самолюбства, яке можна зачепити. Я волію говорити прямо. «Чудово! Чим я можу? Мій роботодавець, банківський дім Валент і Балк, незадоволений напрямком вашого розслідування!» У глокти переплуталися думки. «Напрямок мого розслідування чого?» «Вбивство кронпринца Рейнолта!» «Це розслідування завершене. Запевняю вас, що не...» «Кажучи просто очільнику, вони в курсі!» Вам було б легше вважати, що вони знають усе. Зазвичай так і буває. Убивство розгадано, мушу визнати неймовірно швидко та вправно. Мій роботодавець у захваті від результатів. Винного притягнуто до відповідальності. Якщо ви ще більше заглибитеся в цю злощасну справу, краще від цього не стане нікому. Він і справді говорить дуже просто. Але чому Валент і Балк проти моїх запитань? Банк дав мені грошей, аби перешкодити гуркам, а тепер, схоже, виступає проти мого розслідування гурської змови. Це безглуздо. Крім того випадку, якщо вбивця аж ніяк, не прибув із півдня. Крім того випадку, якщо вбивці принца Рейнолда значно ближче. Є певні нез'ясовані питання, що їх потрібно з'ясувати. Ледве пробуркатів у глокта. Вашому роботодавцеві не потрібно гніватись, Мотіс ступив крок уперед, його чолом виблизкувало потом, хоча в кімнаті не було спекотно. «Він не гнівається, очільнику. Ви б могли не дізнатися, що він невдоволений, а тепер ви знаєте. Якби ви продовжили розслідування в цьому напрямку, знаючи, що він невдоволений, то він би розгнівався». Він нахилився до глокта і майже пошепки сказав. «Очільнику, прошу, дозвольте вам сказати, як пішак пішакові, нам його гнів не потрібен». У його голосі зазвучала дивна нотка. «Він мені не погрожує. Він благає». «Ви натякаєте», – пробурмотів та ледве ворушачи губами, «що він би повідомив архілекторіві Сульту про свій маленький подаруночок обороні Дагоски. Це однозначно найменше з того, що він зробив би». На обличчі Мотіса чітко було видно одне слово. «Страх». «Страх на цьому беземоційному обличчі Масті». У ньому було щось таке, від чого Глокта відчув якусь гіркоту на язиці. По його спині пробіг якийсь холодок, а горло якось стиснулося. Він пам'ятав це відчуття за давніми часами. Сам він уже давно не підходив так близько до страху. Я належу їм цілком і повністю. Я знав це, коли підписувався. Така була ціна, а я не міг її не сплатити. Глокта ковтнув. «Можете сказати своєму роботодавцеві, що подальших розслідувань не буде». Мотіс на мить заплющив очі, а тоді видихнув, явно розслабившись. «Я радий, що понесу йому цю звістку. Гарного дня!» Він розвернувся і залишив глокту самого у вітальній арді, де він дивився на двері і думав, що тільки но сталося.